اور ندیان بیان پہینہ جہاد کی ندنگروچ کما احکام او ذکر کول نو اهم چیز علیه جہاد نی باب کی ذکر کای چی خیر وب او سنک ندنگرو باندي پر سرلو باندې لعنت وین ندی نہ منراغ لان تعید ان رحمت الله تو عمران ابن عثمان رضی الله هو روایت نقل کړې چې نبی رسول الله میو سفر کړو ظاهر आमदार چې نبی رسول الله سره اسپارچو هغه ديني اسپارو نجاهات سفر وزیر نبی رسول الله کولو یو د حاجته او مریض سفر وو د اسی دنیوي سفری سفر نبی رسول الله نه نکړل څه نو وارد. خيري وارد. ما فلانا اذا لعنت وورد خیری وورد فقال و اے ما هازی ایدہ سری قالو قلقوی هازی ای فلان ناپلان ایدہ لعنت راہی لتاها لعنتوی فخفل اصفر لیبان دیبان الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعو عنها کزکی دیل را لدینا فئننہا زکدہ صرليت ده ملعونۃ لعنت وی رشه ده لانی خدا ملعون شو په ملعون شم ان سنگه ده سفر کوي کانی انظرو الیها وی جز صرلیت گورم ناقه او خوا ورقا خاگیر وغالای دی ان نبی ادر اسلام ندین وانا او کړه بل <سؤال> طرف دا خبره اللهم شاش کلا یوم ان کر کار او به دغی تر یو منفات مطالق نو احرمک والفقاری نظرمن رات نه زنانا نسور لیوانی لعنت وی او بل طرف ته دې پیدا حاصل نویر السلام هغه محروم کړ د دی چې دین نعمت قدر دی معلوم شي د فارغ دی چې دین نعمت قدر دی, دی, دی, قدر دی, دی تا معلوم شي دا هر کرای چې نعمت انسان سره وی او به تکلیف انسان ته نه وی نو د قدر وسره نه کړی چې نعمت دا اریش نه قدر دته معلوم شي خا بسم الله الرحمن بین البهائم باب دې په بیان د تیزۍ کی او د جنگولو کی په درمیان د ډنګرو او سرلوکی تحریشم لې چی یو سالوی د بل خلاف کی شی بل د او دی په جنگ ور شي عام تورث خلق دو غडान اور ولید سیر لی ولید بنګیان اور ولید غایان اور ولید په جنگ باندې د ریسو حکم دی دا عبد عباس روایت په سنګه ذکر کړو نه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان التحریش شمنا کړه نه میله سلام نتی زوالینا د یوبل بین البهایم په درمیان د دنګرو کې ل دا عمل صحیح نه یو خدا س الله والله بدېفضول کار دی دویم دا سبب د ایله مط دګر چې کم نو پرې سره خوشي یو ګټ چې بل را وغړی دا نه سرلی چې بل سر را اوړ دا به او دا سبب د حالاقتم د اوغړې بعض داسسی. شغبیا مرشی ایدو چطین اورزی دین از کمانا شریف شریف اچھا بابن پی واسمی دوابی ویقار حضر صانا حدثون ومرا حضر صانا شواب دوا عم حشامی از آم حشانی سیدنا من امس مقارا تیکن ویسر اللہ علی ویتن بیحیل یخی نوریدہ یوحنی کہو فاینا ما هو فی مربی فاینا هو فی مربی فاینا نرے فی مربی فاینا نرے فی ذارے فاینا نرے فی ذارے داغه دې په په مقاله کې باب انت ودم الدواب پړنګر باندې داغ لګول داغل تاسو به خیال کړئ خرج کم نه کلر او خلک داغ لګي په غاياه باندې لګي څنډانو باندې لګي دا ځای دې كنري انصر الله ترن هو ازראל ام نه بیر ماراوونو بیره دراند بی اخین لیکل ضرور هینه ولید گرج په شو دا انصر نه هو تاریخ سره جمعی تره د د پلار مالک او ام پلاره به مر شو مور ام سلیم دا ابو طلحره زم سرا وعده کړو دغین زیشو انصرور شو کنه نه رانه ورو چې مور شریکه دی او په شریکه ده نما غراوړو نه ګېرې اسلام نه کری چې پیدای شو لري وحنیکو د دی چې کجوره پوری کی پتالو د دوان دی تحنیک د ماشوم په سالوباني پیدایش نفسه خوکسیز کجوره وغيرها نه کول فیزا ونا ذبن بری تان بي ميربدن ميربد کو ميربد خو جلتا موي او میرود عغضِ تمویی چی کمزه کی خلق کا جوری او چی، درمان داو کجنکا جرو یسیمو غنمن داغلِ گڑی بیزی احسی بو زمان بگوان نی قالعی پیازانی پو بونو داغی کے دا خبر معلوم شوا چی سارو بانی داغ لگوان دا جایزی کدی کی بازی امراضی اغا سارو تا ملحق کی گی چی داغ پلگو لیشنو مرز ختم شد اگر با این سارو باندی دا سی مرض و لگی چاگا بیاز تند مخصوصی ای او فزین سارو نور نتا دا گی علاج ای چنانچه امام بخاری سیم باب و زکلنے کتاب و زکاة کی باب و امام امیل صدق او دا حدیث زکر کرد و کتاب و سیز بایح کی باب العالم و الوصم کی نشان او داغ دا په شکل باندی تکواتی جمهور علماء و شعفیوی مستحب دی داغ لگوال ساروو دا صدقیلا لجزیلا خودمخنا علاوه پا نور بدن او په مغبانی داغ لگوال دا حرام په اجماع سر احناف علماء وی چی در دنگر و داغ چکر دے پرز و عجب سنت مستحب ندے البتا محباح پتا رجع گرین د جواز. فیلاوه ده مخ, مخ که لگوه چیزنو حرام حافظ امنی حجر ویچی ده حدیث ده احناپو خیلاف دلیل ده چیاغونه ده قیل فداغ لگوه لگوه لگو لیکن منگ ورده ویچی لکه حافظ امنی حجر منگ پی قیلی ده غره ده احناپو امدا مستق ده چنانچه ازدر المختار کی رکریدی لعباسا بیقیل بحایم لیل آلامتی وصق بی اوزونی طفل من از بنات چکہ دا علامین پارا داغ پسروبا نیو لگو لیشی نو دا جائیزی نا جائیز نا او دا سی دماشومی غگ جنکو غگ سرشی دا ہندری والی والی او زداؤمون جائیز نیائی دی دمرا پراغ دی نور ایمدی تا مصطحبو یا احناپور تا مصطحبو سب موباہ و جائزو خنائی جائزه ورتا ندیوی انسان بانی داغل گول دی بارکی تاوکم دی اگر داغ بارکی تاوکتاب و طیب کی برایشی دا آخر علاج چکلہ رہی انسان مرض ترخوصو ترخوصو او نورو طور تری خوصره نکیگی، او حازیق طبیب کوئی چی تاغی علاج دی، بیچا ایز دی، خوششتی بکی، ندبکان بوتانده انسان بانی داغ لگوال پا مخ بانی حرام دی، او دا مخن علاوه پا نورو بدنو بانی لگوال دا مکروح دی، یعنی خنداری چی تاغن بغیر دای حجو کنیش، دا, دا مصال را قال <ت government> <سؤال> حدثنا <صولت��> <سؤال> محمد بن جرير بن ابره باب النهي عن الوذم في الوجه والضرب في الوجه بهذا الحديث ضمنوا سكي باب ده من داغله قولنا پمخ پدو هلنا پمخ اور باندې متا لګو کومخ باندې لګو هل <سؤال> کې کومخ باندې بچاله نه و حدیث جابر زہ ذکر کړو امام مسلم ترمذی هم ذکر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر علیه به عمارت ير شپدوانی او خر وتدار لګولې شو کومخ دا کین نو میرے تر ام اب بلغکم ایت از نظر دیدل تہ انی لان دمن و ثمل بهیما دا خبره د لان تو ام پاجا چې دا غو لا په مغدای کی او د واره بهافی وجهها یا او هی دی در پمغدای کی دا دې نه منه وکړه نه هم ذالک یوجنه کړه دی بنم تاسو چرته سو کوی اے قاریانو مخولم اوه حے امرای نه پورته ای سمو حے او قاری دې مغل ته نه کې غرب او بس ما نط پوبس د دې کوې چې تا دې بنوه علي دا بدل <سؤال> نو رې ترې کوم پوس مقامي او پنرې لختوانی په پیړل لختنه جوړ کې ولامات دا ته دې په وحل نه دا ته عزې دې وحل نه دې مسلمانې ته و سرنه بګي جا ولاګو ارګمای دنه هو بي کیتا څو په توپیږي وای دابو ته کرايه دغه موږ دغه کی کراهت الحمر تنزال الخير باغ دې په کراهيت تخرو کې چوا جولې شې اس په غاې یده خرپه اڅخه چې جوول دي دغه نه قجر پیدا شي داغه قجر یی خپل نشته یا اڅخه خرپه کیږي چې قجر دی یا خرپه اڅخه کیږي چې قجر دی پیدا شي نو یی خپل ځنه خبر نشي نو خرپ قجر او هیول قجر دی پیدا خبره ده نګې ده هلي د ګرګړې دانیو نه طالب <سؤال> رزل الله انو چې شو شاوونه ډېر السلام ته قچره نه ډېر السلام د غي سور نو اني رزلان هوي لو همنا الحمير علی الخیل قچر ته مونګه اچولې خراب په کچرو او په قنات لنا مثاری نو په رمایشه قچري پیدا شو شهو شهو او نه بیر دراوې انما يفذ ذلک یقینا کید کالر عاکتا لا علمون په عالمون کې کې عالمون ولدا ਕਰਨ کې لا عالمون ولدا ਕਰਨ چې نه پي دی حدیثه مظاهر من عالمش مساله ده د عمر بن عبد العزيز داعي الشادري رحمه الله مستقم داري چې خر فقط وا اسمني ات والمنن ولدي حدیثه او استدلال ني جمهور ایپ جواز قائلی امام التحاوی رحمه اللہ حاشا کی رئی پورا تفصیل وجدہ غیدانا چی نبی علیہ السلام دی حدیث کرالا چہتہی دیشوہ قچرہ و نبی علیہ السلام پی سور دیم کریدن نو کچر تا دا کچر پیدا کولو د کچری پیدا کل جائز نوی نوی نوی نوی نوی نوی علیہ السلام پی سور دیم بل قرآن کی پا مقام دا امتنان کیا اللہ داری ذکر کرتا والخیل والحمیر والبغال ترکبوها وزین نا عجیب نا رواوی ان پا مقام دا امتنان کیا اللہ داری ذکر کرتا نا غز جنبیع نے صلاة والسلام تا قجرہ ہی دیشی و باب احیاء المواد کیا جنبیع نے صلاة والسلام کر را تود تبوکنا نو ملک د ایلجو هغه نبی رحمت صلی الله <سؤال> علیه و سلم ته هدیه کړیوه او نبی رحمت هغه هدیه قبول کړیوه او به دغه په درمره کړو هته یو جامو ورکړي وخت نه تي دا یکه نوم د بخاری کې موهایې زموږ د دې کتاب کې ممړه شي ان شاء د حنين په موقع باندې نبی عليه الصلاة والسلام په قجر باندې سورو امام بخاري په باب بغلۃ النبي صلی الله علیه وسلم البيضاء باب بغلۃ النبي صلی الله علیه وسلم البيضاء دراوړنه او هغه د دینه علاوه کومال تجری جن به اسلام نه په کچری نه خوشو او دایوچ انن نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب اغه جواناب پرواینې نمطا نبی ر اسلام ته دې کړی وا دا څنګه چې مسلم کراغ اغه وکینو اغه لا ولا او دې چې هونین ته وګ دمخ کې شوړ در ټول ندی خبرې دلیل نه چې ان ذا ولحمر على تخیل مکروہ النبی كما کرہ نبی رحمت الله و تمره طریقو انه کولای چې jihad دی, دی. پادشوه دا, دا, دا پا کی حدیث کې ظاهر کې منواله دي مدا په دې مناسبت باندې چې نمې له سلام ترغیب اور کې پیداوار د اسنوتا داس په مقابله کې څوک کچر دغه پیداوار کوي مدا تبدیل دا, دا, دا, دا،, دا آلا با ادنا دا تبیرین اگر نشی موجد دارا چه دا, پس دا, دي دا, دا, پس دا, دا. از پساطروں ثواب دے دا قچر پساطروں کی اگر ثواب نشی از چرین دا دا جیحاد یا اعلی دا چه کچر دا سی ناد چا سیین جیحاد کی دا دا پارا پورا صحمنی قچر کی دا صحمنی رزګانه بي السلامي چلايا له مونږ دا کار کوي جنو بي په خلک دا کار نه کوي چې دا راته اس کې ماته ثواب ملي وي از مال خجنګ کي کجر نه سټوري اس کې ماته ثامن کچره کوي له دي شرط نه دا پدی دي ورسله يا له مونږ نه جنو دي دا کار ناروار واري پدی خبره پوي تاسو ها خپايي کا ها ملګری ته پوس کړي چې د تعلیم د بارا د ماشومان او حلشتو کنيش الله ولا ترفع ساک عنهم قدبا حدیث دې وامر اهلک بالصلاه وصبرا علیها لا نخلک رزق غذا دی واقفهم فی اللہ نحار و, و, و. ندام علمیہ او وقاول کلم دیو مفسرینن نکلی تفسیر و قرت بیتس ویو گورای کہ زرد معالم د پار د بیانو په هند ضرورت کی تادیبان جائز دین اغمدار چھی دی سنې چې ته مخوهه یی او د کی مات کې او یا پیوی توی کیه ایره سبق نه تورې چا اخیرنه مرحله موالم اغلی چې هغه بغیر د وحلونا ماشومان روان کی او سبخونا ورته وي کله کله داسې ماشومي چې هغه فنرمای کی په خوشغلاهی نه سې کی او بالکل په ایشنت حضرت رش مرض سوا کیږي نو بیا داغا پریشن بسا دیبان که ودری بونن که هم تفسیر قرطوی زکر کردی پا نرائی نرائی نرائی نرائی لخت او دیسی نبی جسم دسی توحاو غرم باو بیخواس کر زمانی پا بدلی دو سر عمداسی احکامم بدلی کمچه اغت تنظیمی انتظامی احکامی درسی دمی زاجونو پا ایتباز سر عم بدلی دا خمو دریز اغیی و خود قاریس اغیی بچو نفسیات معلوم کی او باعاد طریقہ باین اغو سرکارو کم ننو ننو کی کم خماشمان چې هغه و نرمه سرکی اون پکتو پښتو کې ویچ چې گوڑا مرید و ما زارو تزورتن نشده اینجا اخیرانه خبره سبرتن هایی اغویی بابون پی رکوبی سلاس من علا دام ادرین کزان پیو سلیبانی سریدن لری سوکم دی عبداللہ ابن جعفر جعفر ایتو یار وانی مشورو نبی علیہ السلام دا ترزوی موتا کی شید کما میران چې نبی علیہ السلام دا غیر پارا مقارکڑی ونیو بگدام دا عبد الرحیم جابروی پهوونه بهره درام چې کر 1500 استقبل بینه نو مخيره ووته شومغا موږ نه مراد د نبی سرهام چې کوم حلی بیت بنو هاشم هاشم فایو نه استقبل حری اجما تبلاړو اول جاله امام نبی له درام مگر جواخ والمختا پس استقبل بین استقبال له شوم زو په حوالنی امامو نبی کریم السلام سر کو ما درک خپل تقبل به او حسین بیا مه تراوله حسن او حسین په یو کې اوراوې د شکتن وې ګرځاونې بیره تن جان رښتا د عبد الله چونی تیمونه بیره اسلام په ما خپل کړه اصل محبت خدای نبی کریم اسلام حسن حسین سره او بلاتي د مخ يم تر یو دا موږ داخل شمدینی توینه الکه زاری کوم د قصیدري کتانو یو زوما وبنبی اری ترا مو بدلته حتن یوه دنا سو نما له چې د دې کسان په سره لایبانې کولای شي اصل کې په دې کې اعتبار د سورلۍ برداشت دی سولید سمره دا مرکب د سمره راکیبینو برداشت کولای را شي دمر د خلک سره یې پټینې شي د دې په سره یې نو ستر لچون اندري که څونو برداشت کولای شو نبی عليه السلام دو ماشومان ماشومان او په 20 صاحب لهدا زه هر ستر لیسره دغه مناسب کارفق کار په دغه سلسله کې کاغذ انګر دی او كنور دا سيارات د دمره بوج په نديرې جوړ به کارځي بالکل نه تاسو دې نه او با سیو غري روډونه به خراب شي دا تاسو درځي په دې نوروږي کتلارشي دا دته را پروت به ټول چې کوم نه دا چې کتل پر تاسو وي لري په دې باندې دا ټریلی راخې ته ولني او دا ټولې پولیسات تاسو پولیس کوم نه پاتې شي چې تاسو هغه نه فرټی او راخې چې باندې خراب کړي دا ځي ته ظلم نه کار او دا راته کیتاه چې په یو موټر سیکل باندې کې نو دا هم داغه بیا کندی دا ظلم نه دی زياته سیدن خبر ہے اس نور کم دغتی سوچ پی کرکوی خانم طلو غر بختم کی دیر وراز دان بختم کی اس سیبانی ری عمر مخی طلاق وہ بنے وہ بتلبس کی نرے اس سیدن خبر ہے بابلو کې لوکو په علدامتې باب دې بیان ولیدو کې په دا باب باندې چې انسان په خپل سر له یو دری مثلا <متحدث> انسان څه ضرورت ته د دود دا اړه سره له یو دری په پخله د پاتو لاړې خلقته خبرې طریقې داسې کار غیر د سخت ضرورت نه روان نه جن نبی عليه السلام وي ځانو ته دې د تسونته شګان دخلو دنګور می بارونه یقینا الله مصبرکل تاسو لپاره چې تاسو ورته تاسو خار ته تاسو ورته دج فارښت تاسو کې نه شریستنیږي لې به شې فنفس مگر په مشقات او تکلیف د نفس سره عبر ذواله تاسو لپاره د مګه په علیه اخوذ حاجت كون فلي بن خپل حاجت پرکوې دې مقام کې یا يرانه در تهذير یو بلد ته عام تاسو په تاسو کې تهذير و زمير د مخاطب سره ایعا که و اصد ایعا که و طریق نو اصل لغتی دیو جنب بازی روایت دیو جنب بازی روایت دیو جنب که ایعا و چونکہ ایعا یم را غلی دیو دام تحضیری و طریقش وان وجدادا چرا متکلیما او مخاطبا داندوانا شریکتی پر حضور کی نو ذکر ديږي چې تحذير په متکلم سره ور سره ور سره نبی رسول الله ادب خود لږ فزمکه خپل اج په نه پر کوي سرل دي نه باغ د پاسه موذري کی زمين برونی جوړ دا شت نه دا چې راواشه لازم یې ذکر کوي چې فارابات کې نبی رسولان په بغلوا نیویل او الی بل داتیو زین نو چا یې تنویر سترات والسلام خطرې خطر او قوم ته کارشه شو د بدلې نه عجل اجل اكن لا نلويها الى غيرها حتى تمام مقام البلاغ بابن في الجنايب جنايب جمع جنيبه او الجنيب جنيب بمعنى مجنوب سرع جنایم اغا او تویی چې انسان په یو بانی سوردی او بلی در زنس دا سی دا شوشا دا روانه کړی شوشا پی کاز بازی مخ کی وقتونی که بدا سی دا سگاڑی خونو اگر زمانه کې مخلق دا سی پر ای گارو بانی کوي گانی کئی نو صوب چی کم دارن یو قسم تا گار رو بازی او صوب بل قسم تا بیاجی نیچی دی دینو پر دو خاص ترتیبی غیود روولی دین په کې سلوورونو دروازې کول او کړی یو دننه په ټنګ ټنګ لګوځي دا ځان شوشه غاني ديږي دا دغه خلک خلل چې دا څو نه پي خلک په او مزدان غري دا یو ترې جاي کړی نو ځلمنګ دا روان نو کستنه اغړه تي مو په ډاټسن کی شات دي جناز نو په موټر کینارته وایي ګټې لګولنی مې وزګي کې قبل او قبل ته چې کومه غاړې چې تاو او د پيوبانه شکې سره وته سيكيورټي چې پښکړه او غاړې د دروازې لور راځي نو ما با غاړې کومه دي تر ته مو کومه دي ځان چې خیالم په دې جنايبه کومه چې موږ چې کېره خپل بازار په دې ډیر ورو خلوانې کړو یا ټولې روانې کړو اره پيوبانه دا د شوشاو نمایشه ناروغ دانش کومه نه پیښنی نبی علیہ السلام <سؤال> والسلام فرمایا لی تکون ابیلل شیات وین بیو خامہ شیطانانو کورون د شیطانا نو فاما ابیل شیاتین کرجو خام کم جوغان د شیطانا نی فقدرایت او انماری دریری دا قول ابو هرره رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت کومکی پیش وی کله فاصله زمانے کینو راوی د حدیث وک دے دا ماری دریری یخرج عادکم بی جنی بات او باز یو پتا د کی بی اغاس پیرس ار وی اوخی چې غاړه بغاړه د دیماو د قد بذاغ ترا اتمنا چې ریخی سربي کړی پلا یالو بیر منان نخي چې پيوخ دا غينا ويمر بيخي ديري په ضروري باندې قرن قطا بيه چاغا جشوي د تاغنا قرن قطا بيه اجل شوي د تاغنا <سپی دلتا گنا> پلا یعمله ورنه سرياغه درو اما بيته شيابي ني اجد ځان پينه سري ني دي شيطان نيته سريو جوکلو پري پيل <سؤال> باندې تي دون کي در شيطان کي پري کار چاجز غريب بي مکه جو استيزان ساته كتاه ځل کړې پيلار باندې کړې دا ګاړې روانې تش پر روانی تش پر دي ايو اجد غريب تعليم تر کتابونو ورسره دي شنكي شي راو هي دي پيډام راشه ان دا دا ګاړې شيطان شو کنا اللہ <سؤال> چو گوڑن دے گاڑنے والی خلاصوالے نیشیتنے نیشیتنے او کم چې کورن شیطانان دی پلم آرہا نماندی دل سعید کی رے سعید ابن ابیہین پیجرد بورینا شاگرد نا اغوی چرزے زدیمی اصداق متینکم لا اراحا زگمان نکم پری کورن دے شیطانان اللہ ها جی اقفاس مگردار دوری اللہ تی اغیستر الناس بیتی باچ چی پرتوی خلک دوی دره پر ایخم و سرم اغم دنسیو چی پریوی او خانو بانی بخلق و دستیو دولی خودی نبیت دارد ولی بداسیو چی دیبانی بخلق و رنگ آرنگ ریخم و شیون ها چول دو نمائش دپار دپار اون ایز دیوکی پری علاقو اندوستان پاکستان چنو جوڑ نو نوابی وی در نوابان و بیزان لقیت ما قسم دستی هاو دا جون و جوڑا وال او جنجیتا شیر آبیتیو گو رہی شیخ العدیس رحمه اللہ نو باکی دا تاریخ بتاستی ملوشی شیب سعودی آرابستان کی چی گاڑا اود راوتای او در آواتای او انیس سو چبیس کراواتای کی آلتی گاڑی نو خلقمچیونو او پو خانبانیتلا دا مکیم و کرمین مدینیم نوریتا و دا مدینیم نوریتا دا مکیم و کرمین نور دا سفری نو ایداسی دا غاړې په چون دا په خود کې چراوونه بناشتہ خبرونه کړي کې ارونو کې بہت براو تر په ارن کې دا کوته کې خو دا کار نه دیوادي بدوانو بزانه دا خو خان داسی برابر کړي او په دې کې باندې نوابان اٹھت خلک ناز دا په ترې دوش یو موقع یم په خپل <سؤال> ولنه د لاتی نووابو غنده ته هودج هغه تیار شوی هچکله په دې کې کې نه سول دا کم خلک او دا ګاډیچ په ودرو ته دی باندې هرنوی پګو دیو ته 14 ګاو نه وای په اترو واړه نه دا منظر منغو دی نو دا راو دی جي دې سورتې چوز پزول <سؤال> پکترا چی دا چی ماه سریر تیز ربطار کول کمځ کې بهک کم ځېونېهدي چې مب زیکر کړړ د ما میم ې صحیح ترمیزییم یک کړی سلام پر ما د سفرتون ی سب کې تا سفر کوئ په پا پرراخت خ سبې تو چې باران نو شويیو ش ک راټ کېیدلی او ته شنا او خمه زی داشيفااتو سر بی د حق هوررک ی خان حق مسط تی ې م بیا لپ سره شي چړه تعاد دا د ګورده کوزیدونه زړه درماړه خو دا د کی وو سره وي په کلار کلار دی ځان مړ کی وای ز سفر ته پنځت به وکړی تا سفر کوي په هغه ساره کی دیوارانه کی اور څو وی دي او خوراک نشته تفاصره او سیر جیل قطار کوي چې په وحماني دا ساره په موقام تورې سی وسوخه په یزارته متاری کریتاو سره داو کوي دا آرام پاکھر ایسا دش پاکی پتنک کبوانی تری ترابتا شید الارینا چپلار روانی تاسو پلار اکی سم لئی نو خلق توم تکریب پی اوتاو سوم تکریب پور سیگی سن خیصہ پیغام بار چھ خلق تی خیصہ خیصہ آداب خود دری اگر جم ام پی نپوی ہاں ہاں و ایک انا رغمه مخلوه بابل دل جنره واید واید واید و ای قال حدثنا اولید حدثنا خالدی دل ججیدان دادش پیپا تیم کی رب تارت وارت او بعضی وای د شپې په ولایې څخه دې گرفتار توي یو ادلاج د ادلاج مداز شپې په اخر یې څخه گرفتار حدیث کې نبی رسول الله صلوات وسلام شپې دربطار فجر ذکر کړي السلام علیکم الجا دا د پداسمانه رفتار په ولایې څخه شپې الهلتم دغه بیان کو چې دغه اله داله چې فإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ یقینا لازمک دا دا د وندې دیش په شپکی د وځ دایچ د شپې په ټیم کې موانع کمې لارې صفائی انسان کئ تیز رفتار کوي نو څېرا نه محسوسې دا ورځو چې تیز رفتار کوي نو د دینه مزه سکر او د دا دینه مزه سکر او د کله بدې ګوري کله باغ دې ته ګوري کله بچونکو ګڼ ګونهوي سپیدا خبرې نه نذر کری تنویر اسلام ترغو والله او سفرې چیند او ورځي پاتګري میم ډیر واش په مو سمو وتدي لار به کوم نه لا اورانی دي په وځ کوم نه ستور پزريبا نه لارم معلومات تاسو نو دې وجنه به سره هم د غیر ترغیب ورکو او دلته هم دا چې دا کومه خودو مزرونو والا ګاډي دي نکړه کو نشو دا ورځي چې په ځانې چې غلې راغلي دي پښینو به راوځي روټه شپې تاوته ننور ګاډي بياري نو اجازه باب ربي الدامه حقو بسدرها مالک د سرلی غیر لایق دی پاول سرداوی اول چې کی کوم نه ده مالک د پارړې لایه البته کوم مالک په خوشاله سره چاله اوله چټورګی ما بیره خبره دی کی مستنیم حدیث ذکر کړی دی د بوري درځله عبدالایبن بوري دوی سمعت ابي اوردن په بللار من خپل بلار سوګ دی بوريدا دا ابي براده نده دا ابي دا مبدال منهو براده تی بدل لی نا کنیت نده اولی کنیت وی نبیت سمیعتو ابا براده وی الفکار سوی الفکار او دو جا کنیت سنگوی ابي براده نو ابي مبدال منهو براده تی بدل شو یقو نوی یو ذلنبی نیسلام پیدا زروان را و راوی و سلائی و ما و حیمار دا سخارو نویی نالا پیغمبر سور شو و تا آخر الرجل و پا قول رسش و سلائی نب او ی رسول الله نڅوري ګم انت په دې ستې دا به د خلایق په ول سره ده په دې دابه باندې مې زمانا الا انت جالو مگر کته وګرځې نی زمند پاره قال نو یو هغه پېنی pkg جالتو تا کرما ده ګرو لکته پر پرکه باندې بیر السلام سور شو اځه کې وتا سوالو کې ذکر ده سره ستروند په پکوله کی جنونه بیر السلام تاته نو څنګه به نه بیر السلام چې نڅوري ګم تخلا یي مگر کمال وګرځې جواب دا غیر دا دی وینانا نبی علی السلام دا آخرت خطره وی نو دین سری بدا گمان کولو چې دا اولنه سر بس چې چیتا چاہتاوی اندادا دا حق دی سوکراشو مشند دا دا حق نبی علی السلام مسئلہ وعزید ورے اول سر دا دا مالک حق دی ہاں کپسپی بی خاطی رس رس را صراحةن صراحة اغدا بل چل پارا وردی نبی علی او مساله د مال له بغیر د نور خلقو د مالونه ځان ډیر ساتي احتیاط پریږه په کار دې پر یو جن مه دا عمل وکړو او بابونکه د دعوتي تورقبو فالحرب بابنه په بيان د دبا کې چې دهاغي په کټکړې شي پدرياب فرقبو دردي پرکو نه بر شاعت راته کما ننده دي د دیل شي د ذکر سرو کټکینو به سرو نشته و ماسنداره چې دا جہی دي کنري انده <متحدث> <متحدث> خبره کې اختلاف ته رواج صحابه او پنیز جاییز دید او دا پا دی غرز باندی چکت زوست مرشمان و زمان دا سورلی با دو دشمن پر کار راشت نو بساوقاتی و انسان دستی را گیرشی بلکوله و سلار نه او ایمان خواستی همونی خود دا سورلی نو دنو پر کار راشت انده خود دا, دا, دا سورلی ایستم زائی نکوستاس را تینگ دی او تپدای زی که دو دشمنان پر نرغه کرالی دې ما نه پریرسيمن <تصفيق> وجدني نو کم ټینګ چې تاسو سره ارډینګ کوم دي چې ځایه کې د دې په فائدارانه شي کنه چې د دې ماي بخاري امبابو ذکر لري باو ملم یا کثرت الٰه واخرت دوا او څوک جایز نه ما تول ده دی او په کټول ده پرلوونه کنا چې د اپا په تشریک حفيظ ابن حجر فتح الباري کوي چرا زکنه جایزی چیز انو یفعلو امرن محققا لی امرن جری محققا سورلی دادا او دی پی سور دی او دی غوث ختمی یو دا کار دا وجنی چی اگه که ریش ویش ویش ویش ویش دا غا سورلی دا نو دا که ریشی چی دی رشبن پکار راشن ویش پکار را نشن پیل هلو گوطا چی ختمک رو خود اخفل کار ندی اویستکا چنانجی دابو داوت پا د نسخو کی راغلی لدی حدیث پا بارک رازی نروستا چو قد جا پی نحن کسیر اپنا صحابی النبی صلی اللہ وسلم دا خو مسالش مسالک بی باب کی چکم حدیث مستنی بذکر کرے رہے نو عباد ابن عبداللہ کوئی چیز ما پلا رہا عبداللہ ابن زبیر ما حدیث پین کڑے او عربلار دمه چې ماله تیر کړو سره بني مور او پخسته او جماعت حدیث دین کړې د آچا چې ماله تیر کړو ته بني مور او سره یو او دا په ده غزا غزا د موته کې او دا مشهور غزا د شام کې شو او نبی عليه السلام او یک پلان شهید شو پلان کې او پلان کې قال يولد ما دي پالا ته دې لك انظر وې ګورم جعفر نه هو تا کلچدا داخل شو ميدان د جنتا اقتحما مانسره داخل شو ميدان د خدایته ودا اسمانه او کې د سیلې فوج باندې ان فرث له زانه واته د خپل اسنه شقراء ادي سرو قعرهه دا غني خبيكړکه وې د قوم څخه جامو کوته د نشي قتل شطر شطر امام داوته او دا حدیث له سببه قوي نه بس طرف تطولو علماء و لکلی چید حدیث سند چیده انو سند بلکل صحیره محمد عوام شاکری و عالم دے پری کتابونو بانی اغتح خیقات کری حمدہ خبر کری دید بیسنگ ایمام بداودو چید حدیث قوی ندید دا این جواب دارے چھتی کدید سند پا اتبار سر حدیث قوی ندید خودمتن حکم پا اتبار و عمل پا اتبار سر حدیث قوی ندید چید اکثر صحابہ کرامو مذب داد چی ساروی زائی کول نیری پکار اگر که دیشی چی بیاورده تم او تا زائی کڑی او اللہ فاق دا دا خلقو دا پنجین توب ازی چنانچ روست برا شی باب و سریت ترد دوالت تذکر کی غزوت ابو قطادر رضی اللہ و او د اخرم اصدی او سلمت النلاقا قصد قالما تمنا قاره ده وای چې ما سره دا قانچونو غوږ غلول غړن کسان زمایمدار لچ دین او اخرامي صدې راغله مشرکيون یو کس عبد الرحمان ابن وینا په هغه حمله او پردی په ور دا وقتا ده د اخرامي صدې گذار عبد الرحمان مشرک فسر لوي ولاګید او عبد الرحمان مشرک گذار ده اخرامي صدې په بدن ولاګید شهید شو. شو او ده اغا آه. عبد الرحمن چه کمسوالی و اغمرا شو ده عبد الرحمن مشریک دوم رتکلو چه دن کمسوالی پاید شو باید شو باید دیر اوخد امدال ابو قطع در جانون را ورسیدو اپا خوال اسوانی سورو و ده بسی روان شو گزار نوشو جلتی شو ده عبد الرحمن مشریک گزار ده ابو قطع در پسوالی و لگیدو داو قطاده گزار په دې رحمان مشرک ختم شته اوس دې موقام کې دواړه خبر شي اخر می اسدی چې کله شهید شونده هغه ور دي پاتې شوه دا مشریک پکاره دای کې دا جعفر راو درې تې او بل طرف ته چ بیا مو قطاده او دو او مشرک قتل کړو هغه ور لې چې اخر می اسدی وغو دا پکارهاله داو قطعه دا د دې جمهور درېتای دوش تاسو سره دي په دې او ځوان دي حاضر وای چې دا کول <سؤال> نه ودا کار دی چې محقق ته وځ دې د ذکر نه محققه نه حدیث له زبیر کوي په دې باندې سره شو دیو جو پختر نو کو کرا علی صاحبن دې عددی حدیث ابن حجر رحمه الله <سؤال> څنګه امامی تریږي وي چې دا حدیث حسن ده من حيث السند او صحیح من حيث الحكم نو مستنبط کیږي چې دا حدیث نه ده صحیح من حيث الحكم ولع اگر صحیح نه وي ديوار ده عالم شه یوا دي سند د کیدل کافی نه دي متن او هم برابرول په کار دي دا څنګه شه خلکو ته په اړه لمحه وکړم یا وای دا حدیث څنګه ته یو نو کما ته نه ار په اوس حدیث مهمه نه جی مقصود هومدنه څنګه واسطه ده ابا زم صحیح